Adi și Salut, eu sunt Adi și vă voi prezenta angajării din fizica particulelor. Voi duce tocmai în Japonia unde la Laboratorul Național de Fizică a Particulelor, în orașul Tsukuba, de lângă Tokyo, experimentul Bell a descoperit o nouă particulă subatomică care nu este explicată de teoria actuală a fizicii particulelor. Modelul standard este teoria actuală a particulelor și interacțiunilor elementare subatomice care explică foarte bine universul în care trăim noi, a rezistat, stoic tuturor experimentelor de fizica particulelor din ultimii 30 de ani și, totuși, știm că este incomplet sau inconsistent matematic cu sine însuși. Așadar, fizicienii caută mereu o teorie dincolo de modelul standard care ar explica toate măsurătorile experimentale deja avute, dar ar prezice și lucruri noi pe care fizicienii le ar putea reproduce în laborator. Această particulă ar putea fi un pas înainte spre o teorie dincolo de modelul standard. Și atât de ce. Particulele subatomice sunt de două feluri. Barioni, adică particule crele, din categoria cărora intră protonii și neutronii, pe care îi cunoașteți deja, și mezoni, adică particule cu masă intermediară, pe care încă nu le cunoașteți, dar poate ați auzit de mezonii pi, care mediază interacția nucleară între proton și neutroni, pentru a sta împreună, ca niște iubiți, calzi și atrăgători, împreună stabil în nucleu. Ei bine, un proton și un neutron sunt formați din trei coarci, coarcii fiind particulele elementare. Și există șase tipuri de coarci. Protonii și neutronii sunt formați din doar două tipuri de coarci, coarcii up și quarci down. Pe de altă parte, un mezon este format dintr-un quark și un antiquark, adică dintr-un quark și din componenta lui de antimaterie numită antiquark. Diferența între materie și antimaterie, căci da, da, mă, antimateria chiar există, este că au sarcine electrică opusă, în timp ce au aceeași masă. Așadar, mezoni sunt particulele formate dintr-un quark și un antiquark, și teoria actuală a prezis foarte multe tipuri de mezoni, adică practic toate combinațiile posibile între quark și anticoarc. Noi cunoștem 6 tipuri de quark și implicit 6 tipuri de anticoarci. Această nouă particulă descoperită pare să fie formată din doi quark și doi anticoarci, deci cumva ar putea fi o combinare între doi mezoni la rândul lor. Dar această particulă nu este neutră din punct de vedere electric, ci este încărcată electric. Căci mai opuzeseră niște particule de același tip, dar neutre din punct de vedere electric, descoperite în anii precedenți. Această particulă este încărcată electric și asta o face diferită de toate celelalte particule. Masa ei este de vreo 4-5-6 ori mai mare decât masa protonului. Deși zice mezon cu masa intermediară, sunt particule formate din particule care au masă mare și atunci au o masă de vreo 4-5 ori mai mare decât masa protonului, se numesc Z4430Z pentru că oamenii le dau nume după litere, iar 4430 reprezintă masa particulei în milioane de electronvolți. Și acum, provocarea este pentru experimentatori să confirme această descoperire, să-i măsoare proprietățile acestei particule, iar pentru teoreticieni să dezvolte teorii noi sau extensii la teoria actuală care se explice această particulă. Ce importanță au dat de acestea? Studiind particulele elementare și interacțiunile între ele, oamenii de știință studiază, de fapt, legile fundamentale din Univers. Și, tot mai cunoscând aceste legi, aceste particule, cum interacționează ele între ele, cum se combină pentru a forma particule noi, cum se dezintegrează în alte particule, oamenii înțeleg mai bine evoluția Universului. Acele momente de imediat după Big Bang. Când s-au creat foarte, foarte multe particule, deoarece masa este energie și energia este masă și Universul avea la început o foarte mare energie într-un foarte mic volum, s-au creat foarte multe particule după Big Bang, care s-au dezintegrat în particule mai mici, particule mai mici, până s a ajuns la coarci, care coarcii, aceștia up și down, s-au combinat pentru a forma protoni și neutroni, care apoi s-au combinat pentru a forma nucleere, care s-au combinat pentru a forma atomi, împreună cu electroni care apoi s-a combinat pentru a forma molecule, viață și apoi viață conștientă. Adică întrebarea aceasta de unde venim, care ne-a fost începutul, a fascinat omenirea din toate timpurile. Filosofia a propus răspunsuri, teologia a propus răspunsuri, știința a propus răspunsuri, dar în sfârșit, în ultimii 30-40 de ani, putem spune lucruri măsurate, lucruri cantitative despre începutul Universului, despre de unde venim. Și tocmai pentru această înțelegere a legilor generale de Univers, dar mai ales a începutul Universului, oamenii studiază aceste interacții fundamentale între particule care ne spun lucruri fascinate despre univers, simetrile de univers, legile din univers, particulele elementare din univers și încercăm să explicăm totul prin cât mai puține lucruri, cu o singură teorie sau cât mai puțin variabile. Așadar, experimentul BELL de la Laboratorul Japonez Național de Fizică a Particulelor a descoperit o nouă particulă, un nou mezon numit Z4430 de 4,5 ori mai mare decât masa protonului, care nu este încă explicată de teoria actuală și cercetările continuă și pe măsură ce se vor obține chestii noi, vă ținem la curent. Însă, fiind fizicienii, sunt foarte, foarte entuziaști că vor descoperi, prin această descoperire sau prin altele, o fizică dincolo de modelul standard. Vă mulțumesc! Chita. Distanța este nimic. Primul pas este cel mai greu. Madame Marie du Dufon Știați că? Știați că au fost descoperite celule STEM care pot proveni din celulele ale pielii? Este mare descoperire anunțată săptămâna trecută care rezolvă o polemică care durează de ani de stiede în privința celulelor sușe sau celulelor STEM. Ce sunt celulele STEM? sunt celulele din care se pot dezvolta orice tip de celule din corp. După cum știți, în corp avem diferite țesuturi, precum grăsimea, sau mușchii, sau nervii, celule diferite tipuri care deținesc diferite funcții în sistem. Dar bebelușul, a, embrionul care se dezvoltă, la început este o singură celulă, nu? O vreme Divizându-se acestea, creează alte alte celule, din ce în ce mai multe, și la început acestea sunt celule STEM sau celule sușe sau celule primordiale, din care se vor dezvolta apoi toate tipurile de celule ale țesutului. Ei bine, există foarte multe boli care, în principiu, ar putea fi tratate. Dacă noi am învățat cum să dezvoltăm aceste celule sușe, să se transforme în diferitele uh, celule ale țesuturilor afectate, de exemplu nervi, la oameni paralizați, ar putea să luăm celule sușe, să le antrenăm să devină nervi și acești nervi să crească, să reia legăturile între neuronii. În alte cazuri, precum Alzheimer, unde neuronii din creier sunt afectați pentru și persoanele în vârstă își pierd memoria, se pot antrena neuronii să, să, să susțină mai departe procesul memoriei. Pentru alte boli, precum cancerul, uh, SIDA sau uh, mai știu eu care alte boli, de asemenea celulele acestea sunt foarte importante. Așadar, cercetarea pe celule sușe era importantă. Dar apărea o mare dilemă morală. Aceste celule nu puteau fi luate decât din embrioni umani, adică pui de om, de câteva zile, de câteva săptămâni nu știu exact, care apoi efectiv mureau. Această legislație pentru uh, încurajarea uh, celuilor, cercetării asupra celor STEM a fost, a fost interzisă în, în Statele Unite, doar câteva țări din lume au legalizat-o. În schimb, marea descoperire este că se pot lua niște banale celule ale pielii, dar fără a omorâ persoana. Aceste celule Acestor celule se face un anumit, un anumit tratament genetic și pot deveni nu chiar celule primordiale, dar un anumit tip de celule care sunt foarte apropiate de celule primordiale, adică se pot dezvolta în diferite tipuri de, de celule. Avantajul lor ar fi că ele provin deja din corpul pacientului, așadar nu există riscul ca ele să fie, ca ele să fie respinse de un organism. Pentru că transplantul de celule sușe de la altcineva este, totuși, un transplant care riscă să fie refuzat de organism. Pe când celulele provenite de la pacient, din banale celule de piele, pot fi făcute să crească diferite celule de care omul are nevoie. Așadar, mari progrese în medicină cu celulele sușe, și pe baza lor ne vom aștepta ca nicio țară să nu mai aibă piedică dezvoltarea dezvoltarea țări cercetării pe celul sushe și astfel multe, multe lucruri se descopere în medicină și să tratăm odată aceste boli care, care ne lichine de multă vreme precum Alzheimerul sau, sau cancerul. Vă mulțumesc! Geneva, 7 noiembrie 2007 în cadrul unei ceremonii ce a avut loc adânc sub teritoriul francez, directorul general al CERN, Robert Aymar, a efectuat ultimul pas din construcția celui mai mare sistem criogenic din lume, anume cel al acceleratorului Large Hadron Collider. Acesta este cel mai recent progres în testarea celui mai puternic accelerator de particule din lume. Sistemul criogenic al Large Hadron Collider-ului are sarcinea de a răce aproape 36.800 de tone de material la o temperatură de numai 1,9 grade Kelvin peste zero absolut sau minus 271,3 grade Celsius. Această temperatură este mai rece chiar decât cea din spațiul interstelar. Pentru a realiza această performanță sunt necesare 10.000 de tone de azot lichid și 130 de tone de heliu lichid care vor fi distribuite în sistemul criogenic. Acesta conține peste 40.000 de bucăți sudate bine pentru a nu putea scăpa aceste lichide. Ceremonia de astăzi marchează sfârșitul a doi ani de muncă pentru a conecta toți magneții de tip dipol și de tip quadrupol pentru acceleratorul Large Hadron Collider. Acesta înseamnă realizarea de conexiuni atât electrice cât și de fluide. Aceasta este o mare realizare, spune Lee Evans, lider de proiect la LHC. Acum că am efectuat acest pas, ne putem concentra pe răcirea mașinii și al pregăti pentru fizică. lhc este un accelerator circular cu o circumferință de 27 de km împărțit în 8 sectoare, fiecare putând fi răcit până la temperatura lor de operare de 1,9 grade Kelvin și spus sub tensiune unul câte unul. Un sector a fost răcit, pus sub tensiune și încălzit în prima jumătate al 2007. Acesta a fost un proces important de cunoaștere, care a permis ca celelalte sectoare să fie testate mai rapid. În lunile care vor veni, vor răci și restul sectoarelor, a spus Evans. Cinci sectoare vor fi răcite până la sfârșitul anului 2007, iar ultimele trei în prima parte a anului următor. Dacă totul merge bine, primele fascicule de particule vor putea fi injectate în acceleratorul LHC în mai 2008, iar primele fascicule stabile vor circula în accelerator în iunie sau iulie. Cu un proiect așa de mare și de complex, trecerea de la construcție la operație este un proces destul de lung. Nu există un mare buton roșu și va trebui să depășim niște obstacole pe măsură ce facem LHC-ul să fie gata pentru a fi operat, spune Aymar. Fiecare parte din sistem trebuie să fie pornit foarte încet, iar fiecare subsistem trebuie testat și, dacă este necesar, trebuie reparat. Nu au fost probleme majore până acum, adăugat Evans. Pentru o mașină de asemenea complexitate, lucrurile decurg extrem de lini. Abia așteptăm să analizăm coliziuni de particule în vara anului viitor. Dacă însă cumva va fi nevoie să încălzim un sector, vom avea coliziuni de particule la sfârșitul verii și nu la începutul ei. CERN este laboratorul european de fizică a particulelor, European Organization for Nuclear Research. Este cel mai mare laborator de fizică a particulelor din lume. Are sediul central în Geneva. În prezent, statele membre ale CERN sunt Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, Suedia, Elveția și Marea Britanie. India, Israel, Japonia, Federația Rusă, Statele Unite, Turcia, Comisia Europeană și UNESCO au statutul de observatori. Citat. Știința este ceea ce știm, filozofia este ceea ce nu știm. Bertrand Russell Știați că? Știați că cel mai bun bisturiu pentru tratarea cancerului este reprezentat de un fascicol de particule? Da, da, fizicienii din fizica particulelor pot trata cazuri pe care doctorii le consideră inetratabile in și inoperabile. Acolo unde există tumori, acestea pot fi tăiate fără a tăia. Adică, efectiv, un fascicol de particule, anume de protoni sau de neutroni sau de nuclee ușoare, precum cel de carbon, Pot fi focalizate precis și trimise spre tumoare și o vor distruge fără a distruge țesutul de lângă, țesutul din stânga, din dreapta, din față, din spate și depunând energia exact acolo unde este tumoarea. Aceste tratamente sunt scumpe, căi se fac la marile laboratoare care au acceleratoare de particule, dar se fac cercetări pentru a face aceste acceleratoare să fie cât mai mici, încât să poată intra într-un spital și astfel să poată fi dezvoltată tehnologia în așa fel încât să fie transportată către societate pentru a beneficia întreaga societate de ea. Așadar, unul din avantajele fizice particulelor și cercetării fundamentale este descoperirea de efecte care pot trata viețile oamenilor și acesta este foarte, foarte important. Încurajăm și românii să meargă în străinătate unde se lucrează la aceste laboratoare să învețe, să fure această tehnologie și să o poată aduce în țară. Vă mulțumesc. Eu sunt tot Adi și vă voi prezenta o altă știre din fizica particulelor, anume despre particulele de foarte mare energie care privind din cosmos, așadar o știre din astrofizica energiilor energilor înalte. Observatorul Pierre Auger din Argentina descoperă că particulele cu energia cea mai mare care ajung pe Terra, din cosmos, își au originea nucleele galactice active. Această descoperire a fost publicată în numărul din 9 noiembrie al revistei Science. Protonii și nucleele atomice, cu o energie de 100 de milioane de ori mai mare decât particulele produse de acceleratoarele de pe TERA, prin cosmos cu viteze foarte apropiate de cea luminii. Atunci când aceste particule lovesc atmosfera Pământului, se produc ciocniri cu nucleele atomilor din atmosfera terestră, rezultând o gerbă de particule secundare care lovesc suprafața Pământului. Suprafața acoperită de aceste particule secundare poate acoperi chiar un oraș de dimensiunea Bucureștiului. Dar de unde vin aceste particule? Ce, cum și unde sunt accelerate aceste particule? Acestea sunt întrebări ce frământă oamenii de știință încă din 1938, din clipa când a fost descoperite de fizicianul francez Pierre Augier. Aceste particule de energie foarte mare sunt și foarte rare deoarece, în medie, într-un an de zile, pe fiecare kilometru pătrat de suprafața Pământului, ajunge numai una din aceste particule. Detectarea lor cere așadar un observator cu adevărat performant. Și exact aceasta au fost, cu fizicenii. În lui Ogie, au construit cel mai mare observator de radiații cosmice de pe Terra. Era vorba de observatorul Pierre Ogier, care din Pampasul argentinian observă cerul emisferii sudice. Este alcătuit dintr-o rețea de foarte multe detectoare de particule împărțiate pe o suprafață mare. Calculatoarele reconstruiesc apoi o jerbă de particule, punând cap la cap informațiile obținute de la fiecare din aceste detectoare. Observatorul a fost propus în anul 1992 de către fizicienii Ellen Watson și James Cronin. Jim Cronin era deja faimos după ce, în anul 1980, obținuse premiul Nobel pentru descoperirea violării parității CP în fizica particulelor, adică faptul că există o asimetrie între materie și antimaterie. Acum, echipa care folosește observatorul biologie este alcătuită din 280 de fizicieni, 70 de institute, 17 țări. Aceste 17 țări și-au împărțit costurile de construcție, care au fost evaluate la 50 de milioane de dolari. Observatorul și-a început activitatea în anul 2004 în Malarg, Argentina. Și iată că efortul lor a fost încunat cu succes. Căci tocmai observatorul Pierrogie a fost cel care a descoperit că originea acestor misterioase particule de foarte mare energie este reprezentată tocmai de nucleele galactice active. Dar Ce înseamnă aceasta? Nuclee galactice active. Toate galaxiile au un nucleu central foarte dens. Oamenii de știință cred că aproape toate galaxiile au în centru lor o gaură neagră supermasivă, o zonă de spațiu atât de densă încât nici lumina nu poate evada de sub uriașa acțiune gravitațională pe care o exercită. Însă numai o parte din aceste nuclee galactice Formate, așa cum am spus, din găurii negre supermasive, sunt de fapt și active, adică ar acelera particule atât de mult, încât traiectoria lor le poate fi curbată și apoi trimise iarăși în spațiu cu viteze foarte, foarte, foarte apropiate de cea a adică având energii foarte, foarte mari. În cazul unui particule încărcate electric, așa cum sunt protonii și nucleele atomice, care formează aceste radiații cosmice, în prezenta unui câmp magnetic, traiectoria li se curbează. Dar cu cât particulele au o viteză mai mare, cu atât deviația este mai mică. Spune că viteză mai mare înseamnă o masă mai mare, care înseamnă o inerție mai mare, adică este cu atât mai greu de a le devia de la lor inițială. Deoarece particulele emise de nucleele galactice active au viteze foarte mari, devierea de la traiectorie este atât de mică, încât practic pot parcurge întreg universul în linie dreaptă, ca și cum nu ar interacționa cu cumpuri magnetice ce există în cosmos. De aceea, atunci când detectăm de unde provin aceste particule, de fapt identificăm direcția lor de pe cer originală și putem observa exact unde pe cer se află sursa care le-a emis. Cum oamenii de știință au deja o hartă a cerului cu pozițiile nucleelor galactice active, care erau active emițând radiații gamma foarte intense pe care le descoperiseră înainte. Atunci când au suprapus sursele acestor radiații cosmice descoperite și detectate de observatorul Pierre și harta nucleelor galactice active, au observat spre marea lor surprindere că se suprapuneau. Așadar, radiațiile cosmice de foarte mare energie, provin din nucleele galactice active. Rămâne însă în continuare un mister. Care este mecanismul prin care aceste particule sunt accelerate de fapt la energie atât de mari, de 100 de milioane de ori mai mari, decât cele mai mari energii se pot obține în de pe Pământ? Pentru a studia acest fenomen încă și mai în detaliu, fizicienii propun să construiască un frate Giamman al observatorului Pierre Augier, care activează în emisfera sudică, fratele lui Geamăn fiind în emisfera nordică în statul Colorado din Statele Unite. Atunci, acest observator cu cei doi frați va putea examina atât cerul nordic cât și cerul sudic practic ne vom putea uita peste tot în jurul Pământului Univers. Sperând la o înțelegere încă și mai bună a Universului a acestor fenomene, fenomene extreme prin care aceste radiații au fost produse, ele sunt așadar niște mesageri din alte galaxii. Și cum studiem acum galaxii și corpuri îndepărtate prin lumina care ne-o trimit și numim aceasta astronomie, astronomia luminii vizibile, astronomia radiațiilor X, astronomia radiațiilor gamma, și așa mai departe, sau radioastronomia, adică astronomia radiațiilor de lungime de undă tip radio, Așadar, se deschide acum o nouă eră a astronomiei cu particule. Adică, în loc să studiem lumina ce provine de la, de la corpuri îndepărtate, să studiem particulele care provin de acolo, să le putem identifica ce fel de particule sunt, ce energie au, de unde provin, astfel am putea exprima mai multe despre tăria câmpurilor magnetice din Univers, din tăria obiectul care au fost aceste radiații. Așadar, omul a fost întotdeauna curios să se uită în Univers, să vadă ce este acolo, ce este acolo, dincolo de noi și acum putem avea noi mesageri de la aceste particule care în loc să fie lumină, cum a fost până acum, vor fi particule. Așadar, o nouă era în astronomia Universului. Vă mulțumesc! Citat. Nu sunt mai inteligent ca alții. Sunt doar foarte curios. Albert Einstein Știați că sonda spațială Voyager 1 lansată pe data de 5 septembrie 1972 la bordul unei rachete Titan Centaur este obiectul cel mai distant trimis vreodată de oameni în spațiul cosmic. În martie 2002 Voyager avea la activ 12,4 miliarde de kilometri parcurs de la Soare. Pe 5 ianuarie 2007, nava a depășit 10.000 de zile de funcțiune. S-a întâlnit cu Jupiter în martie 5 1979 și cu Saturn pe data de 12 noiembrie 1980. O a doua navă Voyager 2, care este aproape identică cu Voyager 1, a fost trimisă pe o altă traiectorie. Acesta la rândul ei s-a întâlnit cu Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. Pe data de 26 octombrie 2007, Voyager 1 se înregistra la o distanță de 15,7 miliarde de kilometri față de Soare, iar Voyager 2 la o distanță de 12,5 miliarde de kilometri. Viteza relativă față de Soare al lui Voyager 1 este de 17 km s Ambele nave se îndreaptă spre granița superioară a sistemului solar, în căutarea heliopauzei Regiunea unde influența soarelui moare Și începutul spațiului interstelar Poate fi simțit Heliopauza n-a fost atinsă niciodată De un obiect făcut de oameni Se crede că ea ar fi cam între 8 și 14 miliarde de mile distanță Față de soare Se estimează că până în 2020 Combustibilul nuclear va fi consumat Iar cele două sonde vor putii în deriva La nesfârșit într-un final Până când vom pierde legătura radio Într-o zi ambele nave vor depăși stele. Peste 40.000 de ani, Voyager 1 va fi la 1,6 ani lumină distanță, 9,3 trilioane de mile de o stea din constelația Ophiuchus. Peste 300.000 de ani, Voyager 2 va fi la 4,3 ani distanță de Sirius, cea mai luminoasă stea de pe cer. Ambele nave poate chiar sunt destinate să cutreiere calea lactei la nesfârșit. Ele reprezintă fundamentul cercetării spațiului cosmic de către oameni, primul pas în explorarea spațială. Tot ce vom realiza ca oameni în domeniul spațiului cosmic se datorează într-o parte și acestor doi cercetaji nefricași ai Universului. Un fer, construit de GSI la Darmstadt, Germania Va studia din 2013 materie de un milion de ori mai fierbinte ca cea din soare Precum ceea ce exista la scurt timp după Big Bang Pentru a înțelege între altele cum au fost produse elementele chimice Reprezentanții din 15 țări au căzut de acord ca în Darmstadt, Germania Să se construiască un nou accelerator de particule numit fer Facility for Antiproton and Ion Research, adică Laborator pentru Studiu Antiprotonilor și Ionilor. Acesta va fi unul dintre cele mai mari proiecte științifice din Germania pentru următorul deceniu. Proiectul va costa 1,2 miliarde de euro și va fi coordonat de GSI, German Society for Heavy Ion Research, adică Societatea Germană pentru Cercetarea Ionilor Grei, care are sediul tot la Danustratul. Acceleratorul va fi dat în funcțiune în 2013 și va folosi fascicule de ion și antiprotoni pentru a ajuta fizicienii să descopere cum a fost creată materia. Aproape 3000 de oameni de știință vor lucra la fel. Directorul științific al GSI-ului, Stocker, rezumă scopul proiectului astfel. Acest laborator va recrea o mini-versiune a Big Bang-ului. Explozia primordială prin care acum 13,7 plus sau minus 0,2 miliarde de ani a fost creat universul. Cu alte cuvinte, din ciocnirile de particule, se va crea materie la o temperatură de un milion de ori mai mare decât cea din centrul Soarelui. Ori centrul Soarelui are zeci de milioane de grade Celsius. La momentul Big Bang-ului, temperatura Universului a fost foarte mare, infinită din punct de vedere matematic, și pe măsură ce Universul se extinde, temperatura se răcea. Astfel, cât cu, cu creăm în laborator materie la temperaturi mai mari, cu atât creăm materie cum exista ea la un moment de timp, cât mai aproape de momentul Big Bang-ului. GSI este cel mai important laborator german de fizică nucleară, care se concentrează pe studiul enilor grei, adică mai grei decât ionul de heliu. Printre descoperirile celebre realizate de GSI se află noile elemente chimice, Hasium 108 și Darmstadtium 110, ultimul numit după orașul Darmstadt, serviu laboratorului GSI. Experimentul FER speră să reconstruiască elementele chimice mai grele decât fierul, despre care se crede că au fost create în explozii de stele numite explozii supernove, pentru a înțelege mai bine cum au fost create aceste elemente chimice. În timp ce acceleratorul Large Hadron Collider pune accentul pe energia particulelor pentru a putea crea particule noi cât mai masive, acceleratorul FER va pune accentul pe intensitatea fasciculelor. Germania va contribui cu trei sferturi din costurile proiectului FER iar alte țări, precum Spania, Marea Britanie, Polonia, China și Rusia vor contribui cu restul de bani. Întrebarea și iată ne ajuns și așadar la întrebarea emisiunii. Astăzi vom vorbi despre principiul antropic. Despre ce este vorba? S-a constatat în ultimii 20 de ani pe când cosmologia, știința istoriei Universului s-a dezvoltat tot mai mult atât pe baza teoretică, cât și pe bază experimentală, că Universul, atunci când a fost creat sau când atunci când natura l-a creat, ar fi putut să aibă foarte, foarte, foarte, foarte, foarte multe alte forme decât cea pe care o are astăzi. Așadar, multe, multe tipuri de universuri ar fi fost posibile și totuși cineva sau ceva. A ales ca noi să trăim, ca să se creeze acest univers în care trăim noi, viață conștientă, care își pune apoi întrebarea de ce a început universul, de ce trăim în universul acesta și nu un alt, alt univers. La această întrebare, dacă foarte multe universuri erau posibile, cele mai multe dintre ele ne putând susține galaxii, așadar nici viață, așadar nici viață conștientă. De ce noi trăim în acest univers care are posibil existența vieții? Și se există trei răspunsuri posibile. Un răspuns este: sunt foarte, foarte multe universuri posibile, dar a avut loc un singur Big Bang și, în mod aleatoriu, a fost ales acest univers. Pur și simplu șansă, întâmplare, noroc. În acest univers s-a întâmplat. Ca să fie condițiile prielnice, pentru a se crea galaxii, pentru a se forma stele, sisteme solare, planete, viață și așa suntem noi. Viața să evolueze, să ajungă la un nivel de viață conștientă și niște ființe conștiente să se întrebe de ce existăm aici, de ce universul acesta există și a putut duce la apariția vieții inteligente. Varianta numărul 1, așadar șansă. Varianta numărul 2, religia, teologia. O ființă supranaturală, atotputernică puternică și atot uh, cunoscătoare, a zis, din foarte multe tipuri de universuri, eu vreau să creez acel univers care poate duce la viață conștientă pe a, pentru a crea ființe inteligente precum oamenii, care să fie conștienți de existența mea, care să mă adore, care să mi se roage, care să facă lucruri bune, care să ducă planul meu divin mai departe. Răspunsul a doilea așadar, Dumnezeu. Fizicienii să nu sunt mulțumiți nici cu unul, nici cu doi. Cum adică aleatoriu? E ceva frustrant în a spune că noi suntem aici dintr-o șansă. Și tocmai această frustrare pe care omenirea o are de mii și mii de ani de când și-a pus întrebări despre originea Universului. De ce există lucrurile așa cum sunt? Tocmai această frustrare a dus la crearea religiei, susțin unii filozofi. Doar omii deși înțel, nu sunt și cu aceasta. Și atunci rămân în continuare frustrați. și au propus un nou sistem, Principiul Antropic. Și Principiul Antropic spune așa. Păi dacă nu am fi într-un univers posibil pentru a ajunge la viața inteligentă, noi nu am fi aici să ne punem întrebarea. Pare cumva circular, nu? E, dar dacă o formulăm altfel, începe să aibă sens. Din foarte, foarte multe universuri posibile, toate au avut loc. Toate au existat mai devreme sau mai târziu, în paralel, în același moment de timp, sau sub o altă formă. Dar ideea ar fi că toate aceste universuri au fost create de natură. Unele, adică majoritatea, nu susțin viață. Însă câteva din ele foarte, foarte puțin susțin viața inteligentă. Noi ne întâmplăm, noi suntem doar în acela care susține viața inteligentă. Căci acel univers care nu poate duce la viața inteligentă, nu va avea viața inteligentă. Deci nimeni care să-și pună întrebarea. Numai universul care din prima a putea să aibă ducă la viața inteligentă, putea să ne creeze pe noi și noi să fim aici. Așadar, nu este niciun paradox. Pur și simplu introducem ideea că toate universurile au fost create. Adică universuri paralele sau ideea că universul este ciclic, big bang, expansiune, oprire, venirea înapoi într-un big crunch. Un nou univers începând și un nou univers ar putea fi un univers nou. Ori ne am putea imagina că pe măsură ce universul nostru se extinde, în mici ale lui ar avea loc niște mici big bang-uri, adică noi explozii din care sunt create noi universuri. Astfel, dacă fiecare din aceste universuri are legi fizicii diferite are constante ale fizicii diferite vor avea condiții de dezvoltare diferite și cele mai multe dintre ele vor fi sterbe fără galaxii, fără viață dar unele vor avea galaxii altele vor avea și galaxii și planete altele și galaxii și planete și viață altele și galaxii și planete și viață inteligentă și asta noi suntem în acest Principiul antropic este încă într-o mare dezbatere între cele mai rălucite minți din cosmologie și vor mai trece ani până să îl rezolvăm într trebuie remarcat că de-abia 20 de ani cosmologia este în sfârșit o știință solidă, experimentală așadar ne așteptăm ca în 10-20 de ani de acum încolo să știm încă și mai multe lucruri despre Univers și implicit despre istoria Universului, de unde venim și unde ne ducem, întrebarea care a fascinat pe oamenii din toate timpurile Principiu Antropic, vă mulțumesc! Mirare Și iată ne ajungi și la mirarea emisiunii Știți care este diferența Între cercetarea fundamentală Cercetarea aplicată și industrie? Cercetarea aplicată Studiază legile fundamentale ale Universului fără a se întreba asupra aplicațiilor practice a ceea ce descoperă. Este mânată de curiozitate, înțelegerea naturii, înțelegerea Universului, a legilor fizicii. Desigur, poate avea loc și în chimie, și în medicină, și așa mai departe. Așadar, înțelegem fundamentul în care trăim. Cercetarea aplicată reia apoi aceste legi de bază și se întreabă. Oare cum le putem aplica noi pentru a observa niște fenomene care ar putea avea un uz practic? După această cercetare aplicată, vine rolul industriei pentru a aplica ceea ce s-a făcut a inginerilor pentru a construi mașinării produse pe baza principiului descoperit de cele două a, domenii de cercetare. Și iată cum cele trei își joacă un rol împreună. Să vă dau numai un exemplu scurt din fizica particulelor. Cercetarea fundamentală a descoperit antimateria. Puh, antimateria chiar există, într-adevăr. Ce rol are? s se, se plâns, aplica, aplica undeva? Și totuși, da, este prezentă în spitalele noastre. Cercetarea fundamentală a arătat că o particulă de materie și o particulă de antimaterie se anihidează și produc doi fotoni de lumină. Iar dacă un electron și un antielectron sunt în aproape în repaus, când ei trimit foton, trimit foton de o anumită energie. Egală fiecare cu, cu masa câte unui electron. Oamenii de știință în cercetarea aplicată s-au gândit oarecum putem aplica noi la imagistica medicală, la studiul sesuturilor corpului omenesc. Și au venit cu o metodă. Și metoda este foarte simplă. Niște elemente radioactive, adică elemente chimice care emit, care emit uh, niște radiații, sunt plasate în... Uh, printr-o siringă, în sângele omului sau uh, într-un anumit uh, lichid într-un anumit sud. Aceste elemente radioactive emit pozitroni, adică antimateria electronului, adică o particulă care are exact masa electronului și sarcina electrică opusă. Acest pozitron se întâlnește cu unul din mulți, mulți, mulți electroni în jurul lui și se anihileasă. Materia întotdeauna se anihilează cu antimateria. Anihilându-se, se trimit doi fotoni. Acești fotoni ies din țesutul omului pentru că sunt fotoni de foarte mare energie și sunt detectați pe un... sunt observați într-un detector de particule plasat în jurul pacientului. Acest detector reconstruiește direcția și energia fotonilor, reconstruiește punctul de unde a fost emis. Cum foarte mulți din acești fotoni sunt emiși uh, din țesutul care trebuie studiat, se poate vedea se pot vedea trei d diferite puncte care au emis aceste particule, se poate reconstrui astfel acest țesut, se poate afla caracteristica țesutului prin care se trece, se poate vedea dacă țesutul este sănătos sau are o tumoare, se poate vedea dacă osul este deformat, se pot vedea mai multe lucruri. Pentru a afla mai multe a trebuit studiat despre imagistica medicală. Ce trebuie știut este că această tehnică se numește PET, Positron Emission Tomography, tomografia cu emisia de pozitron. Este tehnologia de ultimă generație în medicală, pe lângă scanuri uh, cu tomografie computerizată, CT scan sau cu rezonanță magnetică nucleară, RNN. Această tehnologie este atât de ultima ora încât există în puține spitale din România, mai ales în zona de vest a țării, din Arad, oara și mai departe. Însă va pătrunde în România și în următorii ani, așadar este necesar. Ca oamenii să știe că există, și la urma urmei să se mire. Antimateria, o chestie care nu există în Univers, a fost creată în momentul Big Bang-ului, și apoi oamenii de știință se tot întreabă unde a dispărut, și noi o producem artificial în laborator, și apoi putem folosi asta în scopuri medicale. Nu este minunat? Mulțumim că ați ascultat podcastul nostru. A prezentat pentru dumneavoastră Adrian Buzatu și Mihnea Irimia. Pentru mai multe informații și detalii intrați pe www.fizicaparticulelor.ro sau pe știința.info Vă mulțumim!